Negyedik fejezet. A rádió ébresztő, jó hangosra állított, nehogy elaludjon, szinte kipenderítette Jason az ágyból. Az éjszaka nagy részét Brian Lenox feleségének vigasztalásával töltötte. Behozta az újságot a lépcső feljáróról majd megborotválkozott és lezuhányzott. Mielőtt öltözködni kezdett volna föltette a kávét, s mire az egész lakást betöltötte a frissen főzött kávé illata. Csészével a kezében bevonult a dolgozószobába, s kivette a Boston glóbot átlátszó Már éppen hátra akart lapozni a sportrovathoz, amikor megakadt a szeme egy címán az újság első oldalán. A doktor, a dorogok és a táncosnő. A cikk nem festett valami hízelgő képet Alvin Hayes doktorról. Alaposan felfújta, hész, megrázó halálát, és tisztességtelenül összekapcsolta azt a lakásában talált kábítószerekkel, sőt még a táncos nővel való ismertségét is párhuzamba állította, egy néhány hónappal korábbi esettel, amelyben a távc képző egyik professzorát egy prostituált meggyilkolása miatt ítélték el. A cikkhez két fotót mellékeltek. A Time hayes készült címlapképét és egy másikat, amelyen egy nő éppen belép a kabaréklubba. Keroldán ön megérkezik munkahelyére, közölte a kép aláírás. Jason szívesen megnézte volna, milyen nő ez a Keroldánőr, de nem tudta, mert a az védekezően az arca elé emelte a kezét. Topless diáklányok, hirdette a háttérben egy reklám Na persze, mosolyodott el magában Jason. Amikor elolvasta a cikket, megsajnálta Sörlit. A rendőrségi jelentés szerint nagy mennyiségű heroint és kokaint találtak abban a South Endi lakásban, ahol Hész együtt élt, kerol Danőrrel. Amikor beért a kórházba, látnia kellett, hogy fekvő betegeinek állapota nagyjából és egészében súlyosbodott. Az előző napon szívkatéterezésen átesett Mattyuk Kavan furcsa tüneteket mutatott, melyek ijesztően emlékeztettek a néhai Cedric Herring panaszaira. Izuleti gyulladás, székrekedés, kiszáradt bőr. Normális körülmények között egyik sem aggasztotta volna különösebben jason de az elmúlt események fényében óhatatlanul kényelmetlen érzéseket keltettek benne. Újra felidézték előtte az új, az ismeretlen, a legyőzhetetlen, fertőző kórfantomját. Az volt az érzése, hogy Matthew állapota hamarosan válságosra fordul. Miután kérte a beteg bőrgyógyászati vizsgálatát, rossz lement a szobájába, ahol Claudia azzal a hírrel fogadta, hogy a P betűig kikereste a rendszeres felülvizsgálatra járókat, föl is hívta őket, és megtudta, hogy mindössze kettőjüknek van új keletű panasza. Jason kézbe vette a két kartont, és belelapozott a lelet kötegekbe. Az egyik Holly Jennings-é, a másik Paul Klingler-é volt. Mindketten egy hónapon belül csináltatták az utolsó vizsgálatokat. Hívja vissza őket, mondta Jason. Kérjen meg, hogy minél hamarabb jöjjenek be, de ne ijessze meg őket. Nehéz lesz úgy csinálnom, hogy ne kell csak bennük nyugtalanságot. Mit mondjak? Mondja azt, hogy meg kell ismételniük az egyik vizsgálatot. Engedje szabadjára a képzeletét. Később a nap folyamán elhatároztam megpróbál kicsalni még valami információt Hészről, a laborasszisztensétől. De Helen már a találkozások pillanatában tudtára adta, hogy nem óhajt kötélnek állni. – Talált valamit a rendőrség? – kérdezte Jason, de már sejtette, hogy tagadó választ fog kapni. Miután ugyanis a rendőrség elment, Shirley rögtön felhívta mondván, hálás vagyok Istennek az ő apró szívességeiért. Helen csak a fejét rázta. Tudom, hogy sok a dolga – úszolta Jason –, de nem tudna pár percet rám szánni. Szeretnék még kérdezni egyet smást. A nő ekkor abbahagyta a munkáját, és feléje fordult. Köszönöm, mosolyodott el Jason. Helen arca nem változott, nem volt kelletlen, csak közönyös. Nem szeretnék hosszasan lovagolni a témán, kezdte Jason, de nem megy ki a fejemből az, amit Hayes doktor a tudományos felfedezéséről mondott. Biztos, hogy maga nem tudja, mire gondolt. Tragikus dolog lenne, ha egy szenzációs orvosi felfedezés veszendőbe menne. Elmondtam magának, amit tudok, válaszolta Helen. Megmutathatnám az utolsó elemzést, amit a 17-es kromoszomáról készített. Segíten ez valamit? Próbáljuk meg. Helen átvezette Jason-t szobájába, ügyet sem vetett a falakat borító fotókra, nem úgy, mint Jason, aki újra eltűnődött rajta, miféle ember lehetett, aki ilyen környezetben dolgozott. Helen egy nagy papírlapot tett elébe, mely tele volt apró betűs nyomtatott szöveggel, a 17-es kromoszoma egy részét alkotó DNS molekula bázispárjainak sorrendjével. Elképesztő mennyiségű bázispár volt a papíron, száz és százezernyi. Hisz doktor ezt a területet kutatta, bökött Helen egy terjedelmes részre, melyen piros betűk jelezték a párokat. Ezek itt a növekedési hormonhoz kapcsolódó gének. Nagyon bonyolult dolog ez. Ebben igaza van, ismerte el Jason. Már tudta, hogy sokkal többet kell olvasnia, ha valamit meg akar érteni belőle. Van rá esély, hogy ez a térképezés elvezethette őt egy fontos tudományos felfedezéshez? Helen elgondolkodott, majd megrázta a fejét. A technikát már ismerik egy ideje. – Mi a helyzet a rákkal? – dobta be Jason az új ötletet. – Lehet, hogy a doktor a rákkal kapcsolatban fedezett föl valamit. – Mit egyáltalán nem foglalkozunk a rákkal? – közölte Helen. – De ha őt a sejtosztódás érdekelte meg a fejlődés, akkor lehetséges, hogy megtudott valamit a rákról, különösen mert annyira foglalkoztatta a gének ki bekapcsolódása. – Lehetséges – mondta Helen – Jason biztos volt benne, hogy a nő nem olyan segítőkész, mint amilyen lehetne. Hayes asszisztenseként közelebbről is tudnia kell, mivel foglalkozott Hayes, de nem volt mód, hogy kiszedje belőle a választ. Mi van a laboratóriumi feljegyzéseivel? Helen visszament a saját helyére. Kihúzta az asztal második fiókját, és kivett belőle egy naplót. Ezen kívül nincs semmink, mondta, és a könyvet átnyújtotta Jasonnek. A könyv háromnegyed résztele tele volt. Jason Rok rögtön látta, hogy csak a féle határidő napló nincsenek benne például a kísérleti jegyzőkönyvek, melyek nélkül az adatok értelmetlenek. Nincsenek más laboratóriumi könyvek? Voltak, vallotta be Helen. De azokat hézdoktor doktor magánál tartotta, különösen az utolsó három hónapról szólókat. De leginkább a fejében tartott mindent. Fantasztikus emlékező tehetsége volt, különösen ami a számokat illeti. Egy röpke pillanatra gyanúsan megcsillant a szeme, és Jason már-már azt hitte, most majd megnyílik előtte, de a pillanat nem tartott sokáig. A nő elhallgatott. Elvette a naplót Jason-től, és visszatette a fiókba. Hadd kérdezzek még valamit, mondta Jason a megfelelő szavakat keresgélve. A maga megítélése szerint normálisan viselkedett Héz doktor az utóbbi hónapokban. Amikor én találkoztam vele idegesnek és agyonhajszoltnak látszott, Jason szándékosan enyhébb szavakkal írta le hész állapotát. Én normálisnak láttam. Jelentette ki Helen határozottan. Ó, Istenem, gondolta Jason. Biztos volt benne, hogy Helen nem őszinte hozzá. Sajnos ez ellen nem tehetett semmit. Elnézést kérve elköszönt és kiment héz laboratóriumából. Beszállt a liftbe, s hogy ne találkozzon szellivel, a főépületen át egyenesen fölment a korbonctanra. Jackson medzent a kémiai laboratóriumban találta meg, ahol gondok voltak az egyik automatával. Ott volt két igazgatósági tisztviselő is, és Jackson boldogan ment vissza Jasonnal az irodájába, hogy megmutassa neki a Herring szívéből vett medszeteket. Ezt nézd meg, mondta, amikor az egyiket behelyezte a mikroszkóp alá. A szemlencse fölé hajolva hüveik és mutató ügesen ügyesen csúsztatta ide-oda a meccetet, majd hátra lépett, és odaengedte jason -t. Látod azt a véredényt? kérdezte, és Jason bolintott. Figyeld a belsejét, sok minden van benne, csak elzáródás nem. Életemben nem látta még ilyen súlyos érelmeszesedést. Ott az a anyag olyan, mintha keményítő volna. Meglepő, különösen, hogy azt mondod, az ekg -ja jó volt. És hadd mutassak neked még valamit. Jackson kicserélte a metszetet. Ezt nézd meg. Jason belekukucskált a mikroszkóba. Mit kell látnom? Nézd, milyen duzzattak a sejtmagok, felelte Jackson. És a rózsaszín anyag. Ez csak keményítő lehet. Mit jelent ez? olyan, mintha a fickó szívét szabályosan ostrom alá vették volna. Nézd a gyulladásos sejteket. Jason, aki nem szokott mikroszkópos metszeteket nézegetni, először észre sem vette őket, de aztán hirtelen élesen kirajzolódtak előtte. Mire következtettél ebből? kérdezte. Biztosat nem tudok mondani. Mit mondtál, mennyi idős volt a pasas? 56. Jason fölegyenesedett. Véleményed szerint elképzelhető, hogy egy új fertőző korral állunk szemben. Jackson rengőképet vágott, majd megrázta a fejét. Nem hiszem, hogy ahhoz elég volna ennyi gyulladás. Ez inkább anyagcserezavarra utal, de ennél többet nem mondhatok. Ó, és még valami, tette hozzá, már is újabb meccetet csúsztatva a mikroszkóba. Addig is beszélt, amíg beállította a műszert. Ez itt az agyban lévő vörös mag egy része. Mondd meg, mit látsz. Hátralépett, hogy utat engedjen kollégájának. Jason belenézett a mikroszkóba. Egy idegsejtet látott. Az idegsejten belül tisztán látta a sejtmagot és a sötét árnyalatú szemcsés területet. Leírta a látványt Jacksonnak. Ezt Lipofuskinnak nevezzük, mondta Jackson és kivette a meccetet. Lipofuskinnak? Remélem, jól olvastam. Jason fölegyenesedett. És mit jelent ez az egész? Azt én is szeretném tudni, hangzott a válasz. Az egész úgy, ahogy van, nem specifikus, de mindenképpen arra utal, hogy a te, Mr. Heringen, nagyon beteg volt. Ezek a meccetek a nagypapámé is lehetnének. Másodszor hallok ilyesmit, tűnöldött félhangon Jason. – Semmi közelebbit nem tudsz nekem mondani? – Sajnálom, tárta szét a karját Jackson. – Szerettem volna, ha többet segíthetek. Csinálok még néhány vizsgálatot, hogy biztos legyek benne, ezek a lerakódások a szívben, és máshogy valóban keményítő féléke. Majd szólok. – Kösz – válaszolta Jason – mi a helyzet hészmetszeteivel? – Még nincsenek készen – felelte Jackson. Jason visszament a második szintre, és átsétált a rendelőbe. Kezdettől fogva volt benne némi bizonytalanság, bizonyos vizsgálatok, eljárások és gyógyszerek hatékonyságát illetően, de arra sosem voltok, ahogy önmagában, mint orvosban alapvetően megrendüljön a bizalma. Az igazat megvalva az esetek többségében az átlagosnál jobb orvosnak tartotta magát, de most már nem volt ebben olyan biztos. Bal sejtel meggyötörték, s ez annál is rosszabb volt, mert Daniel halála óta leginkább már csak a munka adta meg számára az önbecsülést. Hol járt? állt elé harciasan Szellé, amikor be akart osonni a szobájába. Perceken belül elárasztott a seregnyi apró cseprő ügygyel, melyek szerencsésen elterelték a figyelmét a saját kétejeiről. Mire újból lélegzethez jutott, már tizenkét óra is elmúlt. Megvizsgálta az utolsó beteget, aki tanácsot és injekciót kért, hogy elutazhasson Indiába, és aztán szabad volt. Klaudia mindent elkövetett, hogy együtt menjen vele, és néhány másik titkárnővel ebédelni, de Jason köszönettel visszautasította. Visszament a szobájába, és ott rágódott tovább. Ez a csalódottság volt a legrosszabb. Érezte, hogy valami rettenetes baj van, de nem tudta, mi az, és hogy mit tehetne ellene. Hatalmába kerítette a magányosság érzése. A fenébe, mondta, és nyitott tenyerével akkorát csapott az asztallapjára, hogy a papírok mind a levegőbe röpültek. Nem szabad búskomorságba esnem. Tennem kell valamit. Kibújt fehér köpenyéből, fölvette a zakóját, felkapta a csipogóját, és lement a kocsijához. Megkerülte a fennvét, elhaladt a Gardner Múzeum, majd a Szépművészeti Múzeum baloldala mellett. Aztán délnek fordult a Storrow Drive-on, és kijutott Arlingtonba. A Bostoni rendőrfőkapitányságra tartott. Amikor megérkezett, a negyedik emeletre irányították, a liftből kilépve épp szembe találkozott kyuren aki egy telicsészek kávét egyensúlyozott. A felügyelőn nem volt zakó. Nyakán az inget kigombolta, még a nyakkendőjét is meglazította. Bol karja alatt elnyújt pisztolytáska lógott. Jason láttán először zavarba jött, de aztán az orvos emlékeztette rá, hogy a halottas házban és a klinikán találkoztak egymással. – Ó, hát persze! – mondta Curan enyhe ír kiejtésével. – Az Alvin Hayes ügy. Behívta jason az irodájába, mely fémíróasztalával és fémirat szekrényével maga volt a merev haszonelvűség iskola példája. A falon egy naptárlógót rajta a Keltik kosárlabda csapatának programjával. – Mit szólna egy kis kávéhoz? – javasolta Curan, letéve a csészéjét. – Nem, köszönöm, hárított el Jason. – Bölcsön teszi, jegyezte McHuron. Tudom, hogy mindenki panaszkodik a hivatalokban rendszeresített kávéra, de ez itt valóban gyilkos folyadék. Elhúzott egy fémszéket a faltól, és intett Jasonnek, hogy üljön le. – Szóval mit tehetek magáért, doktor? – Nem is tudom. Aggaszt engem ez a hész ügy. Emlékezzel rá, mondtam magának, hogy héz doktor említette, mi szerint fölfedezett valami fontos dolgot. Nos, én úgy vélem, hogy valószínűleg igazat mondott. Végül is ez az ember világhírű kutatóorvos volt, aki hihetetlen energiával dolgozott a kutatási témáján. Álljunk meg egy pillanatra, maga azt is mondta nekem, ugye, hogy úgy látta, mintha héz idegei felmondták volna a szolgálatot. Akkor úgy gondoltam, hogy nem megfelelő módon viselkedik, ismerte el Jason. Úgy gondoltam, hogy paranoiás és téveszmében szenved. Ma már nem vagyok ebben olyan biztos. Hát, ha valóban fontos felfedezésre jutott, amelyet azért nem tett közzé, mert még dolgozott rajta. Nyilván akkor, ha valaki rájött és valami okból el akarta tusolni az egészet? És megölte hészt, szakította félbe kiúrán, atyai hangon. Doktor maga megfeledkezik egy lényeges dologról. A kollégája természetes halállal halt meg. Nem volt büntény, nem volt a golyó ütötte a, a koponyáján, nem állt ki kés a hátából. Ezzel szemben kábítós volt. Heroint, kokaint és készpénzt találtunk a kégliében, nem csoda, ha paranoiásan viselkedett. A drogszínpad komoly világ. Nem találja különösnek azt a névtenembe jelentést, támott fel Jasonben hirtelen a kíváncsiság. Ilyesmi mindig előfordul. Valaki beijed valamitól, és fölhív bennünket, hogy mentse az írháját. Jason a detektívre bámult. Ez a kábítószeres kapcsolat neki valahogy nem fért bele a képbe, de nem tudta miért. Aztán eszébe jutott, hogy Hész egy tíz táncos nővel élt együtt. Talán nem is igaz, hogy nem fér bele a képbe. Kjúran, mintha olvasna a gondolataiban, megszólalt. Figyeljen ide, doktor, én méltányolom, hogy időt szakított rá, és eljött ide. De a tények, tények. Én nem tudom, felfedezette a fickó valamit, vagy sem. De egy biztos, ha voltak kábítószeres kapcsolatai, akkor ő is kábítós volt. Ez már így szokott lenni. Az alosztályunkon kikerestettem a nevét a számítógéppel. Nincs mellette semmi, de ez csak annyit jelent, hogy még nem kapták el. Szerencséje, hogy természetes halála volt. Semmi esetre sem látom indokoltnak, hogy a gyilkossági csoport töltse az idejét a halála kivizsgálásával. Én továbbra is azt hiszem, hogy itt többről van szó, kiúrán a fejét csóválta. Héz doktor, megpróbált elmondani nekem valamit, kötötte az ebet a karóhoz, Jason. Azt hiszem, segítséget akart kérni. Persze, mondta ki oran. Lehet, hogy magát is be akarta vonni a kábítós ügyleteibe. Hallgasson ide, doktor, és fogadja meg a tanácsomat. Felejtse el ezt az ügyet. Felállt, jelezve, hogy a beszélgetést befejezte. Amikor leért az utcára, Jason kivette a parkoló cédulát az ablak alól. Beült a kormány mellé, és átgondolta a felügyelővel folytatott beszélgetését. Kjören barátságos volt hozzá, de nyilvánvalóan nem sok hitelt adott az ő elképzeléseinek és megérzéseinek. Indítás közben eszébe jutott még valami, amit Héza felfedezésével kapcsolatban mondott neki. "Csúfondárosan mulatságos", azt mondta róla. Elég fura jellemzése egy nagy horderejű, tudományos fölfedezésnek, különösen akkor, ha valaki csak úgy kiagyalta az egészet. A klinikára érve visszament a betegeihez, szobáról szobára járva meghallgatta, megtapogatta őket, biztosította valamennyiüket együttérzéséről és tanácsokat adott. A szakmájának ezt a részét szerette a legjobban. Az emberek ilyenkor megmutatkoztak előtte, szó szerint, és átvitt értelemben is. Ő pedig kiváltságosnak érezhette magát. Olyannak, akire szükség van. Úgy, ahogy még az önbizalma is visszatért. Négy óra felé járt, amikor a cévvizsgáló felé közeledve megnézte a kartont. Emlékezett a névre. Paul Klingler volt az az ember, akit már megvizsgált. Mielőtt benyitott volna az ajtón, gyorsan átnézte a leleteit. A fickó egészségesnek látszott, normálisan alacsony volt a koleszterin és a triglicerit szintje, és normális volt az EKG-je is. a szobába. Kringler nyúlánk homokszőke hajú férfi volt, csak úgy sugárzott róla a pénzes öreg, jenkik nyugodt önbizalma. Milyen hiba csúszott a leleteimbe? kérdezte aggodalmasan. Tulajdonképpen semmilyen. De nekem azt mondta a titkárnője, hogy meg akarják ismételni valamelyik vizsgálatot, és ezért kell ma bejönnöm. Elnézést kérek, ha a megijesztette önt, de amikor meghallotta, hogy ön nem érzi jól magát, arra gondolt, nem ártana, ha megnéznénk. Épp most hevertem ki egy influenzát, magyarázta Paul. A gyerekek hozták haza az iskolából. Már sokkal jobban vagyok. Csak az a baj, hogy emiatt egy hétig el kellett hanyagolnom az edzéseimet. Az influenza nem ijesztette meg jason -t. Az egészséges emberek nem szoktak belehalni. De azért gondosan megvizsgálta Paul Klinglert és megismételte a különböző szívvizsgálatokat. Végül közölte vele, hogy visszahívja, ha bármi rendellenességet talál a vérmintájában. Két beteggel később került sor Holly Jenningsre, az egyik legnagyobb bosztoni reklámügynökség, 54 éves vezetőtisztviselőjére. Az asszony nem lelkesedett az újabb vizsgálatért, és ezt minden további nélkül ki is mutatta. Azon kívül a határozott ellenjavallatra fittyethányva a várakozás közben dohányzott odakint. Mi az ördög folyik itt? csattant föl, amikor Jason a szobába. Az egy hónapja végzett vizsgálat egészségesnek nyilvánította, bár Jason figyelmeztette, hogy abba kellene hagyni a dohányzást, és le kellene adni azt a fölösleges 10-15 kilót, amit az utóbbi öt évben szedett magára. Úgy hallottam, nem érzi jól magát, mondta Jason szeliden. Fáradtnak látta az asszonyt, észrevette a szeme alatt húzódó sötét karikákat. Erről van szó, háborgott a nő. A titkárnője azt mondta, meg akarnak ismételni valami vizsgálatot. Mi a baj velük? Semmi, csak úgy gondoltuk, jobb lesz, ha ellenőrizzük. Meséljen nekem az egészségi állapotáról. Jézus Krisztusom, berángat ide halára Rémit, lemondatja két fontos bemutatkozó látogatásomat, s mindez csak azért, hogy elbeszélgessem velem. Nem lehetett volna ezt telefonon elintézni? Hát, ha már itt van, nem mondaná el mégis, hogy... hogy érzi magát? Fáradtan. Semmi más? Úgy általában pocsékul vagyok. Aludni sem tudok. Az étvágyam csapni való. Semmi különös. No, azért ez nem igaz. A szemem idegesít a legjobban. Sokszor föl kell tennem a napszemüveget még az irodában is. Semmi egyéb? kérdezte Jason, és riadta nézlelte magán a félelem nyilalásait. Hulli vállat vont. Az ördög tudja miért, de ritkul a hajam. Jason, amilyen gondosan csak tudta, megvizsgálta az asszonyt. A pózósa gyorsult, a vérnyomása magasabb lett, de hát ez okozhatta a stressz is. A bőre száraz volt, különösen a végtagjain. Amikor megismételte az LKG-t, egy egészen enyhe eltérés arra enged következtetni, mintha a szíve kevesebb oxigént kapna. Amikor azt javasolta, csináljanak egy új terheléses próbát, az asszony el akarta hárítani. Nem lehetne egy másik alkalommal? Szívesebben megcsinálnám most, válaszolta Jason. És ha már itt tartunk, nem venné fontolóra, hogy néhány napra befeküdjön hozzánk? Maga tréfál? Nincs rá időm. Egyébként sem érzem magam olyan rosszul. Tulajdonképpen miért javasolja? Csak azért, hogy megcsinálhassak minden vizsgálatot. Szeretném magát megmutatni egy kardiológusnak és egy szemésznek is. Jövő héten, hétfőn vagy kedden. Most még van néhány halaszhatatlan határidőm. Jason kelletlenül engedte el Hollit, miután vért vett tőle. Nem kényszeríthette, hogy maradjon, és semmi különöset nem tudott mondani, amivel meggyőzhette volna, hogy nagy bajban van. Csak egy érzés volt. Egy rossz érzés. Miután hazatért, folytatta megszokott napirendjét, lement kocogni, betért a Dele Luca Marketba egy pregyű csirkéért, otthon bedette a sütőbe, lezuhanyzott, s végül egy éghideg bevette magát a dolgozó szobájába. Amikor kényelmesen elhelyezkedett, újra kinyitotta a DNS könyvet. Kezdte kapvizsgálni, hogyan tudott héz bizonyos géneket elkülöníteni. Talán éppen ezt csinálta aznap reggel Helen Brennquist. Egy alkalmas baktériumtelepet találva, billiószámra számra tenyésztette ki belőle a baktériumokat, melyekben aztán enzimek segítségével elkülönítette a DNS-t, s annak darabjaiból vantta ki és tisztogatta meg a kívánt gént. Ezt aztán különböző baktériumokba visszahelyezhette, méghozzá az adott baktérium DNS-ének olyan részeibe, melyek beindításáról a kutató tudott gondoskodni. Ebben a formában a rekombináns baktériumtörzsek miniatűr gyárakként működtek, amennyiben előállították azt a fehérjét, ami az adott génbe be volt táplálva. Hayes ezzel a módszerrel állította elő a humán növekedési hormont. Egy kis darab emberi DNS-sel kezdte, azzal a génnel, amely növekedési hormont kódolt. Ezt baktériumok segítségével klónozta, majd a baktériumok DNS-ének egy olyan területére juttatta vissza, amely a tejcukor emésztéséért felelős gén szabályozása alatt állt. Amikor tejcukrot adagolt a kultúrához, a rekombináns baktérium törzsben beindult az emberi növekedési hormon termelése. Jason kiitta a sörét és kiment a konyhába egy újabb dobozért. Lenyűgözte az, amit az imént megtudott. Nem csoda, hogy a hészféle tudósok ilyen különc emberek. Tudják, hogy megvan a hatalmok, amivel beavatkozhatnak az életbe. Ez a felismerés fölvillanyozta ugyanakkor, nyugtalanította is jason -t. A DNS technológiában döbbenetes lehetőség rejlett mind a jóra, mind a rosszra. A vak szerencse dolga gondolta, hogy melyik irányba fog fordulni. E tudás birtokában még inkább hajlott rá, hogy Héz, bár általános stressz állapotban, igazat mondott, legalábbis ami a tudományos felfedezést illeti. Abban az állításában már nem volt olyan biztos, hogy valaki meg akarja ölni. Most szerette volna igazán, ha az utolsó hónapokban több időt tölt Héz társaságában, jó lett volna, ha többet tud róla. Kinyitotta a sütőt és megnézte a csirkét. Szépen pirult, gusztusos volt. Föltette a vizet a rizsnek, aztán visszament az odujába. A lábát az tetejére, rakva, székét hátra billentve hozzáfogott a következő fejezethez, amely a génsebészet laboratóriumi technikáiról szólt. A bevezető azokról a módszerekről tudósított, melyekkel a DNS molekulákat, restrikciós endonukleázoknak nevezett enzimek segítségével szét lehetett darabolni. Többször is el kellett olvasni ezt a részt. Nehéz anyag volt. A füstdetektor éles füttye föl. Felpottant az asztal mellől, ahol félig már el is bóbiskolt, és kirobogott a konyhába. A rizsnek föltett víz már elfort, a teflonbe vonat füstölt, csipte a szemét. Gyorsan betette az edényt a csap alá, sziszegett és fröcskölt a ráeresztett víz. Bekapcsolta a szagelszívót és kinyitotta a nappali egyik ablakát. A konyhában lassan helyreállt a rend, végre a füstetektor is elhallgatott. Jason örült, hogy a háztulajdonos szokása szerint most is a városban járt. Amikor végre elkészült a vacsorájával, Rizs nélkül bevitte a dolgozószobába, s félretolva a papírokat és a könyveket letette az íróasztalra. Evés közben azon kapta magát, hogy a Boston Globe-ban megjelent a Doktor a drogok és a táncos nő című cikket bámulja. kezével fölemelte az újságot, s újra szemügyre vette Carol Dunnert. Zavarta az a gondolat, hogy hész is élt ezzel a nővel. Azon töprengett vajon hész is annak az ősrégi férfiúi téveszmének esette áldozatul, hogy meg kell mentenie az aranyszívű prostituáltat. Hisz a kollégája volt, és a környezete beleértve az orvosi egyetemet, nagyjából olyasmi volt, mint az övé. Elég erőltetetnek érezte, hogy beleszerethetett egy ilyen nőbe. De ahogy Curen mondta, a tények, tények. Hisz nyilvánvalóan együtt élt a lánynyal. Jason félretolta az újságot. Miután minden szakirodalmat elolvasott a bőr is, amin nem volt sok, kivitte a piszkos edényeket a konyhába, és ellügykölte őket. Újra meg újra maga előtt látta Carol Dunner képét, ahogy a kezével áltakarja az arcát. Az órájára nézett. Fél tizenegy volt. Miért ne, mondta hangosan. végtére is, ha hész együtt élt a nővel, ő bizonyára tud valamit, aminek alapján esetleg rájöhetne, mi volt héz felfedezése. Minden esetre veszíteni nem veszíthet vele semmit. Belegújt egy pulóverbe, felvette egy és elment otthonról. A Bacon Hilltől mindössze 15 perc alatt elérte a kombet negyedet. De ez a 15 perces út merőben más társadalmi környezetbe helyezte át a maga kövezett utcáival és gázlámpáival csupa kényelemjó mód és illendőség volt, míg a kombet mindennek a szennyes ellentétét testesítette meg. Odafelé menett Jézennek meg kellett kerülnie a Boston Common-t, s a Polston Street-en keresztül ért ki a Washington Street-re, ahol ezek a rejtélyes bárok sorakoztak egymás mellett. Az utca tele volt hangoskodó csavargókkal, lármás diákokkal és bőrkabátos dolcheszteri gyári munkásokkal. A kabaréklub klub egy pornómozi és egy pornókönyv kereskedés között bújt meg, mely utóbbi kirakatában szexuális segédeszközök bőválaszték a hivalkodott. Színes fényel villogott a topless diák lányok reklámfelirata. Jason fölépett az ajtóhoz, majd bement. Hosszú, sötét helységben találta magát, középen fából készült kifutót világított meg a reflektor. A bárpult óalakban vette körül a kifutót. Hátul kisfülkék sorakoztak. Az emeletről a kifutóra vezető lépcső mellett sorakozó erősítőkből a rogzene árat, és tompa dübörgéssel töltötte be a helyiséget. Vágni lehetett a cigaretta füstöt, és a levegőben volt még valami sajátos illat, ami az olcsón légfrissítő szagára emlékeztetett. A terem szinte csak férfiakkal volt tele, ott görnyedtek a bárpultnál a poharaik felett. A boxokban nemigen lehetett belátni, de ahogy Jason elhaladt mellettük, sok nőt is látott bennük mélyen kivágott pántos ruhákban keresett magának egy széket a bárpultnál. A fehér blúzt és szűk, fekete sortot viselő felszolgálónő rögtön megkérdezte, hogy mit hozhat. Miközben letette elébe a sört és a poharat, egy félmesztelen táncosnyú lépkedett le a lépcsőn, majd végig lejtett a kifutón. Jason fölnézett rá, és pillantások egy másodpercre találkozott. Az unott arcú nő erősen ki volt festve, kiszőkített haja olyan volt, mint a kóc. Jason szerint túl lehetett már a harmincon, és hold biztos, hogy nem volt már diáklány. Ahogy körülnézett a férfiak is, ugyanilyen unott tekintettel követték a táncos nő útját le föl a deszkapallón. Győzem meghúzta a soros üvegét, egy ilyen helyen semmi pénzért nem emelte volna szájához a poharat. Amikor a rock'n'roll számnak vége lett, a táncos nő úgy tett, mintha egy pillanatra elvesztette volna az egyensúlyát. Zavartam billent át egyik tűsarkáról a másikra, s várta a következő számot. Csézen egy tetovált szívet pillantott meg a jobb combján. Kemény dobszóló vezette be a következő számot, s a szőke már folytatta is a keringést. Közben kibújt parányi felső ruhájából, és nem maradt más rajta, mint egy fügefa levél és a cipője. De a bárpultnál ülő férfiakat ez sem villanyozta fel. Csak azokra a mozdulatokra szorítkoztak, melyekkel az italokat vagy a cigarettájukat vitték a szájukhoz. Legalábbis addig, amíg a nő végig nem lejtett a kifutón. Akkor néhányán bankjegyeket nyújtottak felé. Jason nézelődött egy ideig, majd újra a termet vette szemügyre. 5-6 méterre tőle az egyik boxban egy sötét öltönyös szivarozó férfi ült, és sötét szemüvegén át egy üzleti könyvet tanulmányozott. Jason el sem tudta képzelni, hogyan lát egyáltalán valamit, de minden esetre úgy döntött, hogy ő lehet az igazgató. Néhány bikonyakú, fehér trikós izomkolosszus fazonált a box mindkét oldalán. Izmos karjukat a mellükön összefonva, szünet nélkül a helyiséget. Amikor a számnak vége lett, a szőke strip tíz táncosnő fölkapkodta a neki szánt adományokat, majd felszaladt a lépcsőn. Gyér, taps hallatszott. Amikor újra megszólalt a zene, újabb táncosnő lépkedett lefelé, majd pörgött végig a kifutón. A cifra bő cigány ruhát viselő nő az előzőnek a testvére lehetett. Leginkább a nővére. Jason egy-kettőre kiismerte a műsort. Még jelenik egy lány, valami különleges ruhában, táncolni kezd, és a szám közben egyre több ruhadarabot vesz le magáról. Már negyed órája itt volt, amikor eszébe jutott vajon, felépe egyáltalán Carol Dunner ezen az éjszakán. Megkérdezte az egyik felszolgáló nőt. a következő szám. Hozhatok egy újabb vitalt, uram. Jason megrázta a fejét. El volt azzal az egy sörrel. Ahogy ismét körülnézett, észrevette, hogy néhány táncosnő lejött a terembe. Megálltak a sötét szemüveges férfinál, beszélgettek vele, aztán körbejártak, és itt is, ott is szót váltottak a vendégekkel. Jason megpróbálta maga elé képzelni hayes a híres molekuláris biológust, ahogy itt ül a bárpótnál de hiába próbálta, nem sikerült. A zene szünetelt, a kifutó fényei kialudtak. A hangszorú első izben kelt életre, hogy bejelentse a következő műsorszámot, a híres Carol Dunnert. A pultot támasztó unott vendégek hirtelen felélénkültek, néhány fügy harsant. A zene lágyabrokra váltott a kifutón, kirajzolottak egy alak körvonalai. Aztán kigyulladtak a fények, és Jason elképett. A legnagyobb meglepetésére Carol Dáner gyönyörű fiatal nő volt. Bőréről sugárzott az egészség, a szeme csillogott. Testhez álló trikó, fejpánt és lábszár melegítő volt rajta, mintha egy erobik stúdióban volna. Mezitláb volt, könnyedén, kecsesen lépdelt végig a kifutón, és Jason látta, Mennyi őszinte vidámság van a mosolyában. A szám közben a lány ledobta a láb melegítőit, a derekára csavart sejemövet, aztán a trikóját. A kapatos közönség valósággal újjongott, amikor a lány félmesztelenül visszatáncolt a lépcsőn. Nihelyest eltűnt, a vendégek visszasüllyedtek kábultságukba. Jason várta, hogy majd Carol is megjelenik, mint a többi lány. De húsz perc múlva már sejtette, hogy ő nyilván nem fog lejönni. Hátratolta a székét, és oda ballagott a napszemüveges férfihoz. Az egyik testőr észrevette a közeledését, és lengette a karját. Elnézést szólt Jason a napló fölött ülő férfihoz. Beszélhetnék Carol örrel. A férfi kivette a szájából a szivart. Ki az ördög maga? Jason nem akarta elárulni a nevét, és mi alatt tétovázott a napszemüveges férfi, intett az egyik testőrnek. Jason érezte, hogy vasmarokkal fogják karon, és már tuszkolják is az ajtó felé. Én csak azt szeretném, de többet nem mondhatott. Megragadták a zakójánál fogva, sietősen végigkísérték a pult mellett, át a sötét függönyön, de úgy, hogy a lába jó formán nem is érintette a padlót. El kellett szenvednie azt a gyalázatot, hogy kihajították az utcára.